Нею стала незрима построєність, що зв'язувала людські душі крізь тисячоліття в кожному окремому народі. Була як невидима ткань, була як чудесна з живих ниток витка сіть. Духовно зв'язувала всі одиниці людських вищий організм в тіло з якоїсь світловинної субстанції чи сутності. В ній складалося справжнє священнє життя для людської спільноти і виражалися чудесно з повнотою радостей в багатьох звичаях і обрядах на побуті весільних, поминальних і всяких інших ними спільнота вирізнялася з мертвоти матеріальних стихій як вища одиниця з прекрасними структурностями надматеріального буття і от жах вона обернулася в руїну з нею був народ без неї громада або суспільство чи публіка. Підожжіть, зупинив Олег, не тільки просто публіка, але вже нація новочасного складу. Не стріха поторкав, не брит у щоку і після довгої паузи розрізнив речі. Сказали нація? Розуміється, вона в чудовій модерності. Наприклад, Америка чи Англія, Франція чи Італія. Але духовно-психічна мережа, що про неї кажу, зв'язує людей споконвічно, навіть коли народи ще не становлять собою нації. То, можна сказати, таємнича форма їх душі як спільноти, витворена з моральною природою, що суть її в братерській любові між людськими душами, відразу в сусідстві з релігією і повна духовним світлом від неї. Як система невидимих зв'язків – Проходить навіть через смерть І тому в Біблії сказано про померлих Вправді Приложилися до своїх Приложилися В спільний склад з ними А не просто Постанули поряд Декотрі нації тимчасово знищили її в собі Бачили, що діялося в Німеччині? Виріс дракон В нації Як вивергнутий з безодні Так само з комунізмом Звір звідти в поході проти неба, як заклинав Кубріян. Переважно нація виобразовується для справ світу цього з державою як силою фізичною та ідеологічною для них. Проте, якраз через них підпадає в спокусу і обертається в тіло для нечистої сили. Вона ж такою механікою настроює одні націон держави проти других на війну, як масову душогубну індустрію огненного пекла на землі. До неї зводяться тоді відносини між народами як націями, бо знищено загальний священний зв'язок у них самих, всіх як спільноті або обернено в холодну формальність. Передаточна частина всієї механіки проста в двох виглядах. Перший встановлюється раціонально принцип, що держава відділена від церкви. Гаразд, це так, рація, але далі надходить обманний фокус на підміні. Підставляється хитро відділення держави від Бога, що й означає фактично відхід її під владу нечистого з безлічу страшних наслідків. Другий вигляд – за царя і отячество, бий християнин християнина, який теж діє в такому кличі. Ви наскільки згодні з моєю думкою? Олег слухав загострено, а мимоволі прив'язувався зором до дерева серед кладовища – Дивовижно правильного обрису в могутній повноті зелені, з ним яскравої, пишної, так що проблиснув здогад воно щедро живиться з тлінності померлих, коли їх трупи розпались. А співбесідникові відповів: На жаль, ваша думка цілковито струїться страшною дійсністю. Правдива про неї. Мені особливо сподобалася теза про тіло для душі кожного народу, тіло в його таємничій духовній природі з моральною істотністю. «Тут ключі землі над всіма», – перервав нестріха, – «бо тканину нематеріального тіла душі в кожному народі преображує входяче божественність Христа». Від того твориться в народах, з'єднаних Вселенською церквою його тіло, в престольності неба, тіло містичного образу, що просвітлює і одухотворює матеріальний склад. Коли ж по християнських країнах церкви стали національними, себто підкореними мирським інтересам держави, замість бути вселенсько народними, подобизні неба на землі.